Tuloa kasaku toisen jakson toisen osan pariin. Ensimmäisessä osassa käytiin läpi kästäjien kuulumisia sekä tuoreita uutisia. Tällä kertaa taas pohdiskelemme vierailen Touniksen ja Petteri Uusitelon kanssa kauden piirrettyjen tarjontaa. niin, no, aloitetaan nyt vaikka tästä Al no Noh Zerosta. karan karannut ei auki, perusti Studio Troikan. Ja eikö se sieltä ufotaplilta vieny jotakin väkeä kans? Mä en oikein löytänyt, onko se oikeesti vieny, mutta se voi se Sarjan designi muistuttaa niin paljon kaikkea. Joo, se on kaikki digitaaliset efektit varsinkin, ja tämmöinen fotografia siinä, tosi ufo-tablemaista. Haluatko joku selittää, mitä siinä, mistä se kertoo, vai mennäks me ihan fiilispohjalta? Mä kivuuin. Vuonna 1969 ihmiset meni kuuhun ja löysi sieltä marsilaisen kadonneen sivilisaatio-ulottuvuusportin, jonka avulla ihmiskunnasta osa vuonna 1980 muutti Marsiin ja perusti sinne oman joka sitten tietysti heti julisti sodan maata vastaan. Ja siinä rytäkässä sitten ulottuvuusportti kosahti, ja, ja tota, kuusta hävis puolet ilmaan vähän niin kuin Ansatsu Kiyoshitsussa. Ja, ja tota, viimeiset, oliko se nyt jotain 10-15 vuotta, nämä marsilaiset on kykkineet maan kiertoradalla heristelemässä nyrkkiään, koska ne ei niin kuin, O päässeet ilman ulottuvuusporttia takaisin kotiinsa Marsiin, ja odottaneet että milloin ne saisi jonkun tekosyyn hyökätä maahan niillä kaikilla arsinaaleilla, mitä on, ja nyt sitten, kun Marsin keisarin prinsessa on maassa valtiovierailulla, ystävyysvierailulla, niin, niin, niin se tietysti murhataan tai yritetään, mutta tämähän on tietysti marsilaisten salajuoni, että ne saisi jonkun Tekosyyn hallrastaa mainilla laukauksia. Ja sitten hyökkäävät maahan, jossa prinsessa sitten oikeastaan onkin elossa. Ja tietysti Japanissa on koulutettu koululaisia ohjaamaan robotteja, koska jokaisen tulee kantaa kortensa kekoin marsilaisten hyökkäyksen sattuessa. Ja on sellainen jävä, jolla ei ole yhtään mitään tunteita ja se on ihan täysautisti ja asmurge. Se on kyllä tosi et kun, jännää. Et kun tyttö jättää niinku semmoisen tsemppiä lapun robotin ohjaustauluun, niin se vaan kiskasee sen irti ja heittää sen mäkeen. <laughs> tai kaveri se... robotin alle, niin se on vaan sille justis. <suh> Joo, se oli kyllä tosi hä, paljon häirittäisiä. Se oli oikeasti vaan se, että jahan no niin just mm. jatketaan elämää. Ja sitten täällä Marsissa kasvanut... Maalaispoika, jolla on valkoiset hiukset, niin on myös tärkeässä roolissa ja openingissakin esiintyy. Ja on vähän sillä että ketä tässä pitäisi totella ja kenelle on allianssit. Ja tämmöistä. Ja sitten marsilaiset, jotka on niin jostain syystä tosi kopeita ja rasistisia, ja on sitä mieltä, että kaikki maakalaiset on, on torakoita ja ytököitä ja näin edespäin, mikä on tosi hassua, koska ne marsilaiset on eläneet Marsis vasta 30 vuotta ja suurin osa niistä on todennäköisesti maassa syntyneitä itsekin. <tos> Joo, tää oli tosi huvittaa. Sitä joku oli jotakin selitystä yrittänyt sanoa, että se löytyy tyyliin sieltä sarjan kotisivuilta tai taustajuttuja lisää, mutta se vähän, että... Koska ei sarjassa ole selitetty, niin se tuntuu tosi kerrältä. Nämä että... on just tämmöisiä, että pitää niinku mennä sen nettisivuille lukemaan niitä. Mikä oli muutenkin tosi hassu, että niinku... katoin just niinku samana päivänä tämän Aldnoahin ekkösjakson ja, ja Terrorin Tokion, tai siis Terrorin Resonansen ykkösjakson. Se oli tosi erilaiset kerronta, että niinku Aldnoahis vedetään kaikki expositiodialogit, että As You Know Bob, 15 vuotta sitten hyökkäsimme Herpan, Derpan, Hurpan terrorin resonansesta, se ei niin ole yhtään ekspositiodialogia, kaikki vaan jää ilmaan leijumaan. Se on vähän erilaiset mitä? sarjat, kun terrorin on ihan selvästi semmoinen mysteeri, että mistä tässä on kyse, ja no, se on no, semmoinen, no. että annetaan setting ja katsotaan, mitä alkaa tapahtua. Nyt. No joo. No. Ja se oli hauska se, <köhö> oliko se nyt A-postaus tai joku tällainen, että se syy, minkä takia nämä marsilaiset on tällaisia, johtuu siitä, että ne on kaikki niitä tiedemiehiä, jotka on tosi asburgereit nörttejä, jotka on rähetetty aikoinaan sinne Marsiin, ja nyt ne niin on siellä tosi elä-juunia elämää, että niillä on aatelisjärjestelmä ja laskeutumislinnat, ja, ja ovat keisareita, tai siis keisarin alaisuudessa niin kreivejä ja lordeja, herttuita kaikki, ja käyttävät viittoja, ja, ja hutkivat toisiaan sellaisilla isoilla, isoilla kävelykepeillä, niin just sillä lailla elävät semmoista hassua skifi-elämää. Skifi että johtuu ihan vaan siitä, että ne on kaikki asburgereit-nörttiä tai nörttien jälkeläisiä. Eli en siis mekin niin varmaan tehtäis. Todennäköisesti. Ja sitten marsiloisilla on tietysti robotteja, jotka on kaikki tosi siistejä, jolla jokaisella on joku Oma voima, niinku siellä yhdellä oli semmonen kertalaaki, TM-panssari, joka imi kaiken, paitsi että kun se upotetaan veteen, niin päähinkyljäpä näki, että missä kohtaa ei ollut sitä, ja sitten se löi siihen veittajan ja sitten kuoli ja räjähti. Joo, no ihan huvittavia nämä tavat, miten on, niin kuin nämä on käsikirjoittuna taistelut näiden marsilaisten käytännössä tämmöisten Deus ex robottia ympärille, että ne pitäisi olla ihan voittamattomia, mutta... Toistaiseksi molemmat robotit on tuhottu sillä, että ne on tiputettu veteen, ja Joo, tuntuu, että marsilaiset ei ole vaan niin miettineet, että maassa on paljon vettä, ja siihen ei näin superroboteilla kenties kannata hypätä, koska se aiheuttaa toimintahäiriöitä. Ehkä se johtuu vaan siitä, että marsissa ei ole kauheasti vettä. Ne no, kyllä sit tosi paskasti koulutettu niin maahan hyökkäämistä varten, koska jos sä katsot maapalloa, niin siellä näyttäisi olevan aika paljon vettä ja siihen ehkä no. sotilaskoulutuksessa pitäisi varautua jotenkin. Olisi myös ihan söpöä, että samalla jolla olisi kertalaakimeikka, niin se ei myöskään nähnyt sieltä mekhasta niin konkreettisesti ulos minkään ikkunan kautta. Että sellaistakin näkee muun muassa ropajutuissa lyhyttävä harvoin kuitenkin. Mm. Se oli kyllä ihan siisti konsepti. Että sillä piti olla niitä lentäviä kamereita ja yksi pikku antenni. on no, ihan anteen, looginen niin sinänsä, kun kerran pitää olla, kun robotti näin peitetty, että siitä ei pääse läpi, niin se olisi niin ilmiselvä heikko kohta just ollut siinä sitten. Mä vaan edelleen mietin, että mitä olisi tapahtunut, jos se olisi esimerkiksi kompastunut. Olisiko se pudonnut siitä niin maapallon <laughs> läpi sinne, sinne maapallon keskipisteeseen, just niin kuin kävi Roopes sitä sarjakuvassakin. Todennäköisesti. Ja mitä, se olisi, mitä olisi tapahtunut, jos se olisi niin esimerkiksi tiputettu mereen? Missä vaiheessa se generaattori siellä kosahtaa ja, ja näin edespäin? Vai se oikeasti vaan imeydut itteensä koko maapallon vedet? Oliko se tosiaan, Eikö että ei saa pois päältä? Niin mä just mietin, että pystykö sen laittamaan pois päältä, vai oliko se ihan vaan että se on aina? No siis vissiin se oli joku semmoinen, että sehän meni pois päältä siinä vaiheessa, kun tuli joku toimintahäiriö. Et niinku se oli selkeästi semmoinen voimakenttä, joka vaan oli päällä niin kauan kuin generaattorissa pysyi viirata. Mutta sitten jos sellaisen tiputtaa mereen, niin jossain vaiheessa generaattori varmasti ylikuumenee, kun se heität valtamereellisen niin vettä sitä päin ja se joutuu <tos> niinku, niinku hajottamaan atomeiksi ja molekyyleiksi sen kaiken. Mut se on marsilaistekniikkaa, se on tsuunitekniikkaa, mitä on voit kyseenalaistaa se? Ihan no, totta, niin, kyllä. No, mä voisin ehkä kuvitella... No joo, toki se on Marsialaiset löysi sieltä superhypertekniikkaa, joka on just sillä lailla, kadonnut muinainen sivilisaatio. Mä oon mä jotenkin tosi tyytyväinen, että mä en ymmärrä tällaisesta tekniikkaa joutuista mitään. Mä voin vaan katsoa ja olla silleen, että paska puhetta, mutta uskon ihan <laughs> Tässä Tässähän on Insert-biisikin soimassa täysiä. että miksi mä nyt en uskois tätä? Mm. insert mä en Tiiä, että miten ne on onnistunut saamaan siitä, ainakin ensimmäisessä jaksossa, niin tylsän tuntoista, että Savannolta tulee se biisi, ja hirveä mättö rullu. se vaan ei tuntunut missään. Se on kyllä parantunut mun mielestä tässä jaksoja edetessä, mutta alussa on jotenkin se, niin hirveätä semmoista tunteellista sisältöä mukaan ja tälleen, mutta se ei tuntunut missään, kun ei hahmoista ollut mitään otetta vielä. Ja... Joo. Mä jossain kolmosjakson kohdalla oli silleen, että hetkinen, tää onkin aika hyvä, mutta sit mä oon taas vähän Mun mielestä se on nyt ihan hyvin, uusi jakso oli mun mielestä ihan hyvä. Mä en oo sitä nähnyt. No Se ois vaan niin paljon helpompi uskoa, suspension of disbelief, jos ne marsilaiset olisi eläneet siellä Marsissa esimerkiksi 80 vuotta, eikä vaan 30 vuotta. Että no. niin ne oikeesti olisi kaikki syntyneet Marsissa ja... Ja, ja se olisi kehittynyt semmoinen oikeesti looginen semmoinen niitten oma kulttuuri Niin, sillä niin, että sitten kaikki ei olisi maassa syntyneiden jälkeläisiä pakosta. Vaan mm -hmm. oikeasti olisi niin kuin yksi sukupolvi ainakin eletty siellä niin, että kukaan ei ole enää syntynyt maassa, paitsi niin kuin jonkun satavuotias pappa. Ja sitten niin oikeasti voisi olla loogisesti rasistisia ja kuvitella olevansa yli-ihmisiä ja että maakalaiset on torakoita. Mutta kun ei, kun se on vaan 34 vuotta vissiin. Onko enemmän, onko niillä jotain privileegoa, siellä, mistä ne haluaa pitää huolta tällä niin kuin ajamalla kaikki privilegottomat, vähän niinku Torakan asemansi. No, no Onko, onko sinne mitään tullut ilmi ainakaan no niillä on se superhyper siellä, joka on alien-teknologi.tm, joka selittää kaikki ongelmat. <lacht> Joo, mutta tässä on huvittavaa sinänsä tässä sarjassa, että hahmo-designit on ihan sairaan hyviä, mutta sitten ne designit on... Mitä ne on aatellut? <lacht> ne hahmo <lacht> Muutama mm, hahmo-design on hyvä. Mä tykkään siitä valkohiuksesta maakalaisjämästä, mutta sitten sit, sit ne kaikki koulukaverit on just semmoisia mekha sivuhahmoja, ei niitä vaan erota toisistaan, vaikka olisi Takakoshimuran hahmo-designit. Toisaalta Takakoshimura ei ole muutenkaan ehkä maailman vahvi koska se mangoissakin usein muulla meinaa mennä hahmot sekaisin, jos jotain, jotain Sweet Blue Flowers lukee, tai. Mutta Ehkä se on vähän silleen, että se piirtää tosi nätisti ja kivasti, mutta sitten ne ei välttämättä ole silleen tehokkaasti. Että ne on niin. järkeviä välttämättä ne jutut, koska niitä ei aina erota toisistaan. Hmm. Tuossa mun mielestä ehkä erottaa, koska se ydinporukka, mistä tuo sarja kertoo, on loppujen lopuksi aika pieni. Eikä Onhan siitä tosi hahmoja koko aikaan. Ja kuka on ei voi olla huono, jos on tehnyt punatukkaisen tytön, jolla on violetit Voi Näin suunnitellaan hyviä tyttöjä. <laughs> Toh, joo. Tähän ilmeisesti on vissiin niin SplitCore-sarja, että se alun perin tuli tämä, että tämä olisi vain 2000 jaksoa, mutta ei se mun mielestä ainakaan mitään järkeä, että ne niin kuin puolet on melkein sarjasta mennyt ja se on vieläkin ihan niin kuin silleen, että ne vasta esittelee asioita. Ja... Se on vähän outo, kun, kun internetin isot pojat sanoo, että se on SplitCore, mutta sitten ei minkäänlaista tietoa vielä olemassa missään. Et ehkä niin. internetin isoilla pojilla on kyllä tapana olla oikeassa. Ihan totta. Jotenkin kyllä tuntuu, että jos tämä ei ole split Core, niin sitten tää on kyllä ihan täys katastrofi niin käsikirjoitukselta, että ei ne voisi saada mitään niin järkeä tähän, että käytännössä intro on kestänyt viisi jaksoa ja siinä on niin paljon kaikkea, just alieni teknologiat ja salaliitot ja kaikki mahdolliset, jotka pitäisi käydä muutaman jakson aikana loppuun. Niin. Narujalkaiset robotit, jotka pitää kyllä selittää. Niin. Mä kans mietin, että tuleeko tässä oikeasti olemaan päähenkilölle joku erillinen robotti vai onko se vaan, että ne vetää näille? Oransseilla harjoitusroboteilla ja sitten. Tuleeko sen selittää, ne, miksi toi päähenkilö on tollanen? Vai onko siinä mitään oikeita syytä? Ehkä ei Ei ole. siinä varmaan ole. Se on Urobutsin self-insert oikeesti. Niin. Ja vissiin alun perin oli tuttu, että tämä on Urobutsin käsikirjoittama, mutta eihän tämä sitten vissiin loppujen lopuksi ole, että se on kehitellyt niinku tästä ideaa, mutta jaksokässerit on ainakin ollut. Ihan eri tyypeiltä. Eikun jaksokäsärit on ollut osaksi, mutta sitten se niin kuin, series kompositori, eli se pää vastaava käsikirjoittaja on eri tyyppi. Se on itse asiassa no Pikon käsikirjoittaja. <tos> niin just, <iso>. tässä on tämmöinen yllätystieto, en <tos> Nyt mä katson tää sarjaa ihan erilaisessa valossa. Ymmärrän. On toi kyllä ihmeellisin kuvio, että on ensin keksinyt se, ja sitten joku muun kirjoittaja, mutta Urobuchi on kuitenkin ollut se... Niin kuin joka on kirjaimellisesti kirjoittanut ylös. Eihän tuossa ole mitään tolkkuu. Mm, onkohan ne vetänyt tälleen, että Urobutsin nimi otettu siihen mukaan, että sen takia otettu projektiin tai jotain? Onhan, se, on se, onhan se ihan Urobudzin tuntusta, sekä se siinä kuitenkin. Kyllähän siinä tapetaan hahmoja ihan huvin vuoksi vaan, ja siellä lapsukaiset katselevat parvakkeelta, kun tähden söpöjät edelleen. tämä jakson lopetus oikein. Oikua söpö tähden lentoa iso ohjus huppista keikka. <laughs> se on just sellaista robotsin oli. söpöä, semmoista epätoivo. Mm. Joo, mutta no, kyllä tämä Aldna tästä on hiljalleen paranee koko ajan. Että ensimmäinen jakso ei mun mielestä kovin vahva ollut, mutta uusi oli jo ihan siisti mun mielestä. Pikku hiljaa. Jees. Mennäänkö eteenpäin? olisi. Barakamon, eli se Jotsuba-anime, mitä ei koskaan saatu. Se on ihan hyvä kuvaus siitä. Se on kyllä. Kuka selittää Barakamoni? Kerrota, selitetäänkö vähän lyhyemmin nyt, niin ei mene niin paljon aikaa. No ei siinä ole hirveänä selitettävää. Meitä voi selittää kyllä. lyhyesti. No lyhyesti. Kalligrafia Jäbä, joka on vähän tällainen nuori Nero, niin tulee sil tyssää luovuuseinään ja sitä sanotaan sanotaan Koulukirjamaiseksen duuneja, ja, ja sitten se pimahtaa ja, ja muuttaa niin landelle, landelle, kun voi vaan muuttaa niin kuin sillai, mm, olemaan munkki siellä hassuspienessä maalaiskylässään ja keskittymään, keskittymään taiteeseensa lounaisjapanin saarille, ja siellä sitten tulee tällaisia kulttuurien kohtaamisia kuin kaupunkilaisjävä, Totuttautuukin tällaiseen maalaiskylän elämään, jossa, jossa ihmiset tulee kysymättä sisään sun lukitsematta olevasta takauvesta ja tuo sulle ruokaa, kun tuli tehtyä parisataa kiloa ylimääräistä ja sitten käydään rannan leikkimässä ja, ja sitten siellä on semmoinen seitsemän-vuotias pikkutyttö, joka aina tulee häirittämään sen keskittymistä ja pointtina on sitten se, että Tämä oppii olemaan vähän enemmän uptight ja nauttimaan elämästä, jotta siitä voisi tulla tällainen barakamon, elikäs rento jäbä. se on yes, paras. Yes. Se on paras. Mitenpä sitten sarjasta muuta? No ei siis tosiaan. Tähän nyt alko heti ensimmäisenä silleen, että se ensinnäkin näyttää ihan sairaan hyvältä. Tietenkin se nyt on myöhempien jaksojen kanssa on laskenut, että se ei ole enää niin uskomattoman näköistä kuin mitä eka jakso, mutta... Se ainakin nappasi tosi monella niin se ensimmäinen jakso. Että siinä huumori toimii ja hahmot oli mukavia. Ja se näytti ihan käsittämättömän hyvältä tv animeksi Just tästä hyvän näköisyyden. Siinä oli saatu mun mielestä aika hyvin hahmoja kerrottua katsojille sellaisella pienellä hahmoanimaatiolla, jota näkee ihan liian harvoin animessa. Siinä oli paljon, paljon sellaisia pieniä juttuja, mitä oli sit keksitty liikuttaa. Ja hahmoanimaatio on ollut kyllä sen jälkeenkin vielä, joka on hirveän kiva juttu. Se on kauhean hauska, että tässä lapsia ään näyttelee vissiin ihan oikeat lapsia. Joo, siinä on ihan oikeat lapsia. Mä, mitä mä tästä nyt mielestäni niin Twitteristä luenkin joku päivä, että ne, tosiaan, ne on vielä niin nuoria lapsia, että ne ei osaa kunnolla käytännössä niin äänenäytellä sitä, että jos niille annetaan vaan tekstit eteen, vaan niille joku näyttelee niiden puolesta ekainen roolitesti ja sitten ne toistaa sen suorituksen tai jotain tällaista. Ihan söpöä. Mm. Joo. Aika on hyvin joo. suoriutuu mun mielestä. Joo, Onne ei siinä. Ole ollut, että... Etenkin toi naru -tyttö on ihan, ihan tota uskottava, että se ei niinku, tai siis kun tiedätte lapsinäyttelijät, niin, niin. ja etenkin japanilaiset lapsinäyttelijät, niin, niin tota, ei uskoiset. tai siis ei koskaan vaan tuu niinku sillä häiritsevää, että tämä on nyt niinku feikin, feikin ja tota paperista lueton tai ääninäytelyn kuulosta tai mitään. Storillisesti. Mua on aina jotenkin kiehtanut tällaiset, tällaiset maaseutukuvaukset, joka sijoittuu niin landelle, että eri-ikäiset lapset leikkii keskenään, koska kylässä on vain viisi lasta. Ai niin kuin Nonnon Biori viime syksyn jota et kuitenkaan katsonut. Pitäis kyllä. Siin, Siinä oli se, mieti, mieti, se, mitäis, oli se syöpö. No kerro sä vaan. Higurashi mietin itse asiassa. Sassi. Semmonen kuin verta. On. Joo. <laughs> niin no, mutta ehkä Nonnon Biori on vähän tämmöinen parempi Herttainen, melu kyllä lapset hommeli.. Niin. Joo. Kyllä, mun mielestä että on siinä landimaailmassa sinänsä on onnistunut paremmin, että kun se kuvaa kuitenkin monipuolisemmista, että se ei ole vaan niitä lapsien näkökulmasta, että siellä on vanhat sedät ja kaikki mahdolliset löytyy. Ja sitten puhuu sitä murretta. Joo, Joo. se murre on kyllä jotenkin tosi kuulosta. kuulosta. Varsinkin tää Naruko, se ne aina opettaa ne toiset tytyötä niitä kaiken näköisiä mm. uusia sanoja silleen. Sitten mm. se heittelee niitä ihan mielissä. Parhaimmissa kohdissa on, on jopa japaniksi tekstitykset, kun se murre Joo. on niin paksu ja käsittävätöntä. Joo, se oli ihan kauppa kauppakohtaus puhuu. siinä, missä ne mummat puhuu toisilleen. Niinpohan murreet ei ymmärrä toistinsakkaan puhetta. Joo, tää on kyllä oikeesti tosi hyvä sarja ollut tähän, että hahmotkin on niin hirveen monipuolista valikoimaan löytyy. Joo. Ja se on jotenkin hirveen kiva välillä, että on tollasia ihan täysin positiivisia sarjoja, jotka yrittää saada tavallaan... Ja sen ainoa sanoma on se, että voi muuten olla joskus myös hauskaa. Jotenkin sellaista on mukava kattoa kaiken... kaiken alt Zeron jälkeen, koska ne tulee samana päivänä vielä kivasti, niin... Jotenkin kun tää koko kalligrafia on vähän niin vieras, niin kuin, tai siis tällä bakagaijinina miettiä että niin voiko sitä tehdä hyvin tai huonosti ja miten sä voit sillä ansaita elantos. Kyllähän se vähän näytettiin, että, että se maalailee jotain elokuvien nimiä, jotka tietysti niin kuin siinä elokuvan alussa niin kuin dramaattisesti nousee sillain esiin niin aikaiseen tyyliin ja kaikkea tämmöstä. Ja varmaan se jotain kylttejäkin maalailee ja tämmöstä, mutta jotenkin se ajatus sillä, että niin kun voit hienosti sanoja kirjoittamalla elättää itsessä, se on sun ammatti ja osallistut siihen kilpailuun ja että niin kun tää on tää on nyt se juttu, jota sun pitää lähteä vuorille treenaamaan tai tässä tapauksessa saarelle treenaamaan niin, niin no ehkä se on vaan niin esoteerinen ja arjesta vieraantunut juttu että se just luo sitä kontrastia tähän, tähän maalaiskylän arkielämään sitten Joo, se on jotenkin söpö, että se, oikeasti se jätkä se vaan piirtää niitä merkkejä, mutta silti ne kaikki siellä se jotenkin kunnioittaa ja sitä ja puhuu sitä seinä, seinä sitä jätkä jätkää. <hysy> Siinä on semmoinen oma viehätyksensä kyllä, vaikka ne kaikki muut siellä tekee jotain oikeita töitä, eikä vaan piirtele kuvia, ei merkkejä. Joo, eipä vissiin paraka muuta kuin se, että katsokaa, se ei ole läheskään niin suosittu kuin mitä se luulisi oleva. Joo, ja se voisi olla kans se tursa, milloin lähdetään Japanin landelle. Jos mä kävisin ekaa siellä Akibassa kuitenkin. Ei se ole yhtään niin siisti. Eikö se Ihan kuin no, mietin nyt, sä voit mennä landelle ja saada sieltä Japanin aivokuumeen. Suom... <tos> Vaan yksi suomalainen tyyppi on koskaan onnistunut, ja sekin saisin niin, No sehän on tosi hyvä. Sähän tykkäät noista keräiluharrastuksista. Että... <tos> Joo, sehän se, voi että hyllyä sitten aivokuumeen purkitettun. <tos> sehän kanssa... Tämä tosi, sitä mä mietin sinne Baragamonissa, että miksi siinä koko ajan, aina kun on täällä kaikilla kaduilla, ja täällä, niin niitä torakoita on lisätty sinne aina sellainen hirveät parvet, 3 kolme DCG torakoita vaan juoksee. Se on just sellaiset, että kaupunkilainen katsoo, että ei saakeli mikä paikka. Siin. siinä on kyllä joka kerta, kun ne tulee, niin on se semmoinen, että onneksi en ole tuolla. Mutta joo, ei Bar Baragamonista sen enempää. Sitten jatketaan tällä komedialinjalla ja tuossa tuo nosake, kun tähän tosiaan... Niin, haluaako Petteri tiivistää vai onko Petteri nähnyt vielä tätä sarjaa? No, Olenhan mä katsonut kaikki eksot. Tämä kertoo tytöstä nimeltä Chio, joka tykkää vokkakaveristaan Nozakikunista. Ja sit se paljastuu, että Nozakikun onkin suosittu sohjo mangaka, vaikka se on tällainen pitkä ja jäyhä jäbä, josta sellaista ei uskoisia. Sitten Chio alkaa Nosakin avustajaksi ja tässä on kaikkia tämmösiä sivuhahmoja, jotka on kans Nosakin avustajia ja editoreita tai tällaisia tyyppejä, joita, joita Noosakin salaa käyttää mallina tässä ja Sitten tässä komedian keinoin käydään, käydään läpi kaikkia tällaisia ohjelmangan skenaarioita ja tilanteita ja kliseitä ja käännetään niitä vähän sillä huumorin keinoin päälaelleen. Ja sekin on muuten paras. Se on se paras. On, se on, jo. on muuten paras. Dogakobon sarja. Joo, Dogagobon tosiaan. Tätä on mehusteltu jo hetken aikaa tätä studiota. Mutta yllättäen tota... Mun, mitä mä oon aina kattonut, niin se ei ole se ei tota noin... Ei ole näyttänyt niin hyvältä kuin mitään aiemmat Dogagobon jutut. Että ei se niinku huonolta näytä, mutta siinä ei ole niin paljon sitä kaikkea hahmoa, niin sun muuta, mitään studiolta voisi odottaa. Siellä on yleensä niin ollut joka jaksossa yksi leikkaus, jota on miettinyt, että nyt näyttää Doka Cobalt, mutta sitten ei mitään muuta. Että se on ehkä, no en mä tiedä, tarviiko se myöskään, sitä niin. hirveästi. Et ei se ole niin ollut miten millään tavalla niin kuin huono tekijä siinä, että ei se ole pilannut sarjaa, se on vaan semmoinen jotenkin pistänyt silmään, että mm. missäs niin. Tämä on parhaimmillaan silloin mun mielestä, kun tämä pelaa kaikilla tällaisilla, konventioilla ja kliseillä. Et esimerkiksi tuossa yhdessä jaksossa, ei uusimmassa vaan sitä, että et, mm, Nusaki pelasi poikien deittisimulaattoripeliä ja, ja sitten se niinku mietti niitä kaikkia tilanteita sohjomangan näkökulmasta, että no niin, nyt pitäiskö mun tässä nyt poikana nyt avautua tästä mua ärsyttävästä asiasta tälle tytölle. Ja sitten se mietti sohjomanga skenaariota, että sellainen kohtaus, jossa poika Avautuu tytölle, niin tyttöpäähenkilö on tietysti sillä, että oo, hän avautui minulle tästä asiasta, joka painoi hänen mieltään. En ole koskaan nähnyt tällaista ilmettä hänen kasvoillaan, doki doki. Mut sitten tässä deittisimulaattorissa se olikin sitten se huono vaihtoehto, josta tyttö, tyttö närkästyi oli sillä, että enpäs arvannut, että sä olit noin vähän ei joka noin, noin vähäst närkästyi. Kaikkea tämmöistä. Oikeasti se sarja on kyllä parhaimmillaan silloin, kun Mikorin ruudulla, koska se on niin söpö. Mikorin on paras tyttö. Se on kyllä, joo. On toi vähän tuo sarjan, sarjan tekniikka, että se joka jaksossa esitellään pari uutta hahmoa, on ehkä vähän hassu, koska jotenkin sitä ajattelisi, hahmoista saisi enemmänkin irti, jos niitä näyttäisi toistakin kertaa. Minusta mutta... tuntuu, että me tämäkin me sarja vetää vielä vasta sitä introvaihetta, että eikä käs siinä tota kauheena ennen kuin Kyllä Aivan, se openingissa ainakin, ainakin yksi tyyppi vielä oli lisää uusimmassa Previkassa, että voisiko sen jälkeen sitten koko porukka kasas pikkuhiljaa? Varmaankin, joo. tää eihän tätäkään toisaalta viisi jaksoa mennyt. Et tää varmaan jää, tota noin, jää aika pahasti kesken, tää taas tämmönen manga mainostamista vähän, mutta... Mutta se joo, on kyllä älyttömän hyvä. Et, et. luin se on tällainen jonkoma manga tosiaan, ja... Ja, ja, ja siinä nämä, nämä skenaariot ja, ja vitsit mun mielestä tuntuu jopa... Ehkä toimii jopa paremmin. Et ei, ei tää saa TV-sarjakaan niin mitenkään huonosti ohjattua mun mielestä, mut... Joo, mut kyllä sitten vähän paistaa välillä se, että se jonkomaan perustuu Että jotkut mm. kohtauset on vähän se, että se on pakko olla keksiä jotakin. Että yks lyhyt semmonen comicstrippi on saatu niinku muutaman minuutin sketsiksi sitten. Varsinkin mitä noita on jälkeenpäin jossakin tullut vastaan niitä yhden sivun juttuja siitä, niin huomannut, että se oli anime, sakesti kesti viisi minuuttia ja semmonen yhden ruudun juttu. Joo, tosin se mangan käännös on kyllä ihan jäätävää paskaa, että sitä kannattaa vähän varoa, mutta toisaalta jos ne vitsit tulee sieltä läpi, niin ei se haittaa. Niin. Mutta se on kanssa ihan hyvin saanut mangan tähän animeen, että... Semmonen on ollut tuo mangakan jälkeen, että... Näyttää tosi samanlaiselta. Se on, on tosi käsin. hauska yksityiskohta, että sit siinä niinku näytetään sitä mangaa, mitä, mitä ne hahmot siin piirtää. Ja se näyttää oikeasti että Siellä on sohjomangan ruutujakoa ja sohjomangan efektejä ja kaikkea tämmöistä, ei vaan niinku ole sillä, että näytetään yksittäisiä hahmoja. No niin, nyt ollaan tämä sohjomangan maailmassa ja sit se on niinku toteutettu niinku ihan sillä tavalla animen näköisesti. Niin kun... No esimerkiksi jossain haganaissa, kun oli tää kohtaus, missä ne pelasi deittisimu, niin sitten ne vaan oli siellä ihan kokonaan animoituna siellä maailmassa. Mutta tässä, tässä sitten näytetään sitä mangaa sillä tavalla konkreettisesti mangana. Joo, siinä on sillä erolla tietysti, että, että, että joka hahmolla on semmoiset ääninäyttelijät, mikä on ihan hauska. Uusimmassa no. jaksossa oli Norjo Wakamoto kertojan äänenä, mikä oli tosi hauska bongaus. Huh. Tänäänpä. voisi vaikka vilkastaa se sitten myöhemmin, mehustella sille. Joo... Tähän mulla oli vielä jotain sanottavaa tästä, mutta nyt kyllä meni ihan ohi. No, jatketaanko sit eteenpäin? sitten eteenpäin? Nepo. Sit ois Jojo part 3. Tätä odotettiin pitkään sen jälkeen, kun se loppui tosiaan 2012, kun se nyt loppu keväällä toinen kausi, tai siis ensimmäinen sarja, vai miten se olikaan. Tää on selvästikin on resurssit on kasvanut tuota aiempaa animeä nähden. Ne on saanut varmaankin paljon lisää animaattoreita ja muita, koska se ensimmäinen anime näytti vähän köykä välillä. Mutta tässä on vähän se ongelma, että kun se on nyt ilmeisesti tulee ole kattamaan sen koko manga, eli se on 52 jaksoa vissiin sitten se anime, niin tässä on vähän se, että kun se vanha ysärillä tehty ovaa tästä tota, karsi hirveänä juttuja pois siitä mangasta, niin tää nyt ei karsi sitten yhtään mitään, se on vähän, että kumpi on parempi, koska tässä on niin paljon semmoista tur tosi turhalta tuntuvaa sisältöä. Se on tosi hassu jotenkin, että tieteet, miten Shonen Jump anime tehdään, että joka ikisen replan pitää olla just samalla lailla ja vähävaille, ettei jokainen kuvakulmakin ole samalla lailla, sillä, että sovittaessa ei ole ajateltu yhtään mitään, ja sitten tehdään vaan niinku mahdollisimman siitä, missä aita on matalin, ja sitten ajatellaan, että kukaan ei voi ainakaan syyttää, että et jos tässä on jotain vikoja, niin se olisi mun vika, koska nämä on kaikki otettu suoraan sieltä alkuteoksesta. Mikä on tosi vammasta, koska, koska anime ja manga on kaksi erilaista mediaa, ja ne toimii dramaattisesti eri tavoilla. Et niinkun, se on joten tosi retro, että jossain esine heitetään ilmaan ja tai joku räjähtää ja sitten nämä tyypit ehtii niin 45 sekunnin ajan keskustella ja huutaa ääneen, että mitä tapahtuu ennen kuin sitten lopulta asia tipahtaa maahan tai jotain tällaista. Et niin vaikka tämä perustuu näinkin vanhaan jump mangaan, niin sitä silti sovitetaan just samaan tapaan kuin näitä nykyisiä jump mangoja, jos replaakaan ei saa muuttaa ja mitään ei saa oikoa ja mitään foreshadowingia ei saa poistaa, vaikka se ei koskaan johtaisikaan mihinkään. Ja lisäksi musta jotenkin tuntuu, että etenee vähän ehkä nyt autopilotilta tämä uusin kausi, että aina kun siellä on yhden kerran... Per jakso se go go, go äädieffekti ja yhden kerran jaksos värit muuttuu hassuiksi neonkarkkiväreiksi, mutta silleen kokonaisvaltaisesti se tuntuu olevan huomattavasti niin kuin vähän tyylisempi. Siinä missä sillä ekalkaudella oli paljon vähemmän rahaa käytettävissä, niin siinä oli kuitenkin kokonaisvaltainen tyyli ja asenne kunnossa. Ja nyt sitten kun näitä. Näit viikon pahiksi ja tulee joka nurkasta, niin tuntuu siltä, että tekijöitäkään ei oikeastaan kiinnosta. Joo, siinä on vähän semmoinen fiilis ollut. Mikä on tosi mä... surullista, koska, koska eikö tän just pitäisi olla se sarjan paras osa? No joo, se on vähän, tässäkin on taas se, että se on Japanissa suosituin, mutta sitten lännessä ilmeisesti ei välttämättä ole suosituin, että nelosparttia ja vitosparttia kanssa fanititetaan tosi paljon. Se, Et se on ihan, keltä te... kysyy. Niin, se tuntuu olevan semmoinen massanvalinta tämä mutta joo, tässä on vähän ollut se kyllä, että tota, just semmonen stand of the week maininki ollu, että joka jaksossa aina silleen tulee jotakin epäilyttävä menaa, teksti tulee ruuteen. Kaikki seisoo rivissä, että this is the work of an enemy stand. Ja sit just silleen täsmälleen samalla lailla jokainen jakso ratkaistaan että Jotaro huutaa ora, ora ora ja vihu ottaa turpaa ja se on siinä. Mut sit nää useamman jakson niin kun, tarinat on ollut mun mielestä tosi mielenkiintoisia. Se on vaan, että kun siitä ottais välistä, ne on kaikki yksittäiset turhemmat tai karsis niitä jotenkin, niin se olisi mun mielestä paljon parempi sovitus sitten. Että ehkä vähän liiankin uskollista tosiaan nyt tuolle mangalle. Eikö teillä mitään muuta siihen? En musta ois kattonut. Ai joo, Et yhtään jaksoa vielä vai? No, totta mä, ekan mä katoin. Mä tykkäsin siitä ekasta jaksosta kyllä tosi paljon. Se oli jotenkin tosi inspiroituneen tuntunut, mutta jos toi sit muuten on mennyt epäinspiroituneeksi, niin siinä on... Vuoden verran materiaali, niin voi olla, että vähän kestää vielä, että mä pääsen alkuun sen kanssa. Se on vähän semmonen, että jos sitä katsoo viikottaa, niin se menee, mutta jotenkin vaikea ajatella, että sitä alkaisi niin sitten katsoa yhdeltä istumalta monta noita filleria. Tai noin Joo, filleria en mä kyllä, kyllä katto tätä yhteen putkeen, koska se tarina etenee, etenee niin hitaasti. Sillä että jokainen kohtaus kestää kaksi kertaa, mitä sen oikeasti kuuluisi kestää, koska, koska Dialogia vaan on, on niin paljon ja hurpan durpan ja hassuja vitsejä väliin ja, ja, ja Polnareff joutuu aina kärsimään epähygienisistä vessoista ja kaikkea muuta tämmöistä niin, niin se vaan on tuntunut menee mm. jotenkin kauhean tylsäksi. Kyllä tämä tämmöisen viikoittaisena annoksena menee, mutta en, mä, mä en kyllä itse rupea säästämään tätä mitenkään, että monta jaksoa katsoa sitten putkeen, koska ei sitten saa mitään irti sillä tavalla. Yep. ehkä se pitäisi yrittää ottaa kiinni. Niin. Ja onhan sillä vielä hyvin aikaa löytää oma Arlong-parkkinsa. Että... Joo, siis tämähän tosi moni on sanonut just sille, että kun nyt, jos tämä nyt on se 52 jaksoa, niin tämä ensimmäistä 25 jaksoa on tosi paljon sitä, että tässä on vain stand of the week-juttuja, mutta sittenhän siinä loppupuolella tulee paljon enemmän niitä. Tämän sarjan niin kuuluisia taisteluita JNN, jotka oli just siinä vanhassa ovassakin. ettei... Et, et. ja niin. naamaa. Jep ja eräs uusi hahmokin tulee mukaan ja kaikkia mahdollista. Pitääkö meidän tästäkin kerrata muuten tarinaa vielä vai? Ei nyt niin? niin. Siis siinä menis Tietää ja jos ei tiedä, niin ei vaan kiinnosta. Niin. No, mentäisikö eteenpäin taas? Vielä olisi muutamia. Space Dandy jatkokausi on nyt menossa. Mitäs vitos sieltä nyt on tullut. Ja mun mielestä ainakin tämä on otettu tässä kakouskaavalla paljon enemmän irti tästä ideasta kuin verrattuna tuohon yköiskauteen. Se tuntuu, tuntuu vähän semmoiselta sattuman kaupalta. Kyllä. Kyllähän kakouskaavallakin on ollut se, se toka jakso. Oli mun mielestä ehkä huonoin koko Dandys tähän mennessä, mutta sitten toisaalta... Mutta kokonaisuutena kaikki... mun mielestä on ollut tähän asti. Joo, jos siitä kokonaisuudeksi voi puhua yhtään millään niin, tavalla niin. koko sarjasta. En mä sitä uusinta jaksoa vielä kattonut, mutta kyllä mä siihen Juasa-jaksoon olin tyytyväinen ja siihen High School-musiikalla se oli tosi miellyttävä se High School-musiikalla. nähdään just jonkun juta aika niin... Se oli kyllä maukasta ja oli... oli hyvät laulut saanut siihen, niin se oli jännää. Mutta ne, silleen, että ei toi, <köhön> miksi, miksi toi sarja on tommonen? Niin olen mä vähän miettinyt, kun en hahmot ole hirveän jänniä. Ja... No on tuo vähän tommonen, että siinä, just esi... siinä ei ole niinku mitään pointteja niissä hahmoissa, vaan siinä on enemmänkin, että minkälaisia siistejä juttuja ne on keksinyt joka jakso ja minkälaista animaattoria on löydetty. Ja... Niin kuin... Eniten siitä nauttii, just kun ni niitä tekijöitä. Niin, tuo on ja... just sarja enemmänkin kuin semmonen joka haluaa hyvää kässärin tai hyvät hahmot tai tämmöset. Se on enemmänkin ne aina yksittäiset kohtaukset sieltä jaksostakin löytyy, joita me hustellaan eniten, enemmän kuin niin. mitä se, mitä siinä niin tapahtuu jakson niin mittaan. Joka ei ehkä ole kaikkein paras, paras asia, mitä voi japanlaiselta piirretyltä odottaa. Niin. Mutta kyllä sitä ihan mielelläni no, mäkin on suuntaan. viihtynyt tosi hyvin ja sarjan kanssa. Ensimmäinen kausi oli vähän semmoinen, että siellä oli enemmän mun mielestä niitä huonompia jaksoja kuin niitä hyviä, mutta... No. Sekin on jännä, että se tulee samaan aikaan amerikoisenkkudupilla samana päivänä, ja aika monet kattoista sitä enkkuduppia. Jotenkin mä oon että ne ketä mä seuraan Twitterissä näin, jo niin olisi semmosia, jotka katsoo sen japsidupin joka kerta, mutta sitten aika monet on paljastunut, ne katsoo sitä englanninkielistä mieluummin. No, jaa, mulla ei o Tietysti. onneksi ole tullut vastaan tämmöiseen siihen. <laughs> niin, mutta ehkä se on vaan nyt sitten, että nyt katsoo, kun se saa heti samana päivänä sen enkkudupin. Niin. Ne on odottanut tätä tilaisuutta, joka on tietysti myös hirveän hassu tuotannollisesti. Mä luulen, että Space Dandy olisi muuten menehtynyt taloudellisiin ongelmiinsa, jos ei Amerikan maalta virtaisi rahaa sen no. suuntaan. On se on vähän jännä konsepti. Vähän niin kuin, jos miettii, että jotain videopelejä esimerkiksi lokalisoidaan sillä lailla samaan aikaan, kun tuotanto on käynnissä. Ja sit aina, kun jotain muutetaan alkuteoksessa, niin sit, sit pitää muuttaa käännöstä. Paitsi, että ei kai. Pakkohan Pakko tomusta dubbaus hommaton niinku ollu hoitaa jo, jo viikkoja ja kuukausia etukäteen mut miltäs siis toi tuotanto on... sitten et kuin paljon etukäteen on jaksuu. Jo ne me nyt viime viikolla viimeisen jakson valmiiksi et ne on kyllä ihan aikataulua ollut tosi hyvin pysynyt kasassa tämän sarjan kanssa että ni viitsi juossa jakso kykö oli se kakkoskauden kolmosjakso niin sekin oli tehty jo ennen kuin se alkoi joulukuu sitten pingponget niin tosi kauan aikaa sitten. Jo on tosi sit oikeasti siitä, Johtuukse sit oikeesti siitä että joka jaksolla on eri tekijät, niin, niin siellä vaan on yhtä monta tiimiä tekemässä kuin, kuin mitä on jaksojakin. Hyvin mahdollista. Siellähän on tosi pitkälti eri tyypit, joka on jaksossa vissinkin ollut. Että... Joo, tai silleen, että samat tyypit on ainakin animaattoripuolella tehnyt ensin ykköskaudelle jotain kauan sitten. Muistaakseni Bahi puhui, että se viime kesänä teki sitä ekaa jaksoa. Joo. Ja sitten tekee nyt, sit, oliko se ekaa jaksoa tuohon kakkoskaudelle, teki tuossa keväämmällä, sillä on niissä samoja tyyppejä, mutta sitten kuitenkin se, että suurimmaksi osaksi pienemmissä Joo, siis omissa tiimeissä. Joo, ja ei ole niinku kiirettä, että pitää putkeen tähän monta jaksoa. Just tulee, että jaksoja on välissä ja sitten tulee lisää niiltä samoita tyypeiltä. Toi on kyllä tosi hassu projekti just tuotannon kannalta, kun mä en oo vieläkään niinku mitenkään ymmärtänyt, mistä se tulee se Resurssi siihen, että sehän on, niin kuin, jos sitä on tehty kauan ja siinä on parhaat mahdolliset tekijät mukana ja siinä on paljon animaatiota niin, ja silti sitä ei kukaan osta, niin onko sillä oikeasti sille jenkkyyleisölle tässä niin painava sana? Tai nythän oli puhetta siitä Space Dandy-leffasta, että se oli se Bonesin joku bossi oli miettinyt, että, jos, että pitää ensin varmistaa kansainvälinen menestys Joo. tälle TV-sarjalle ennen kuin uskalletaan lähteä tekemään sitä leffaa. Jep. eihän tämmöisiä ole muita. Niin. Mut ei tämä ole tosiaan... ihan animen tulevaisuus tämä Ei varmaan, mutta on tämä ihan hauska projekti, kyllä Mä tykkäsin, että tämmöinen on olemassa, mutta ei näitä hirveänä tarvita sinänsä lisää. Olisiko sitten kuitenkin parempi, jos te, olisi ihan suosia oli joku semmonen tota, genius jos kaikki saatte ihan mitä haluaa, että ei tarvitse edes jumittaa niissä kököissä. Hahmo, valmiiksi annetuissa hahmoissa. No niin. mutta toisaalta tämä on varmaan niinku massalle paljon niinku lähestyttävämpää kuin joku Genius Party, että tässä on vähän haettu Joo. samaa ideaa, mutta silleen, että tällä tää, on mahdollisuus menestyä paljon ja paremmin kuitenkin. Ihan hauska kompromissi kyllä. Joo. Ja nehän tosiaan tota viimeistä jaksoa on mehusteltu hirveän, että siellä on kaikki parhaat animaattorit, ja jokaiselta löytyy sieltä jotakin <laughs> siisteä. Jos se ei toimi se jakso, niin mä oon kyllä aika pettynyt, koska siitä on kuukausia <laughs> nyt puhuttu, että se tulee olemaan paras ikinä. Mehusteleehan ne. Mm. Toivotaan parasta. Olihan siellä ykköskaudellakin monesti kunnon tykitystä, että jos ne oikeasti kaikki resurssit sitten vielä siihen viikaa jaksoon, niin kyllä siitä varmaan tulee muistettava. Yep. Mut no, sitten Sword Art Online 2. Tämähän tosiaan, tästäkään ei tarvitse kerrota mitään, koska kaikki tietää, voi ihan varmana saa on. Tässä on vähän mun mielestä se, että kaatuu samanlaisia ongelmiin kuin mitä ensimmäinen kausi, että tai no niin, no ehkä se ei kaadu sinänsä, että se on suunnattu vain erilaiselle yleisölle, mutta mula, mua häiritsee ainakin sen niin paljon, että kirjoit on vaan niin, niin kirjoitettu semmoisiksi täydelliseksi. Tämä sarja ottaa liian vakavasti itseäsi, että ne tuntuu jotenkin tosi häiritsevältä, vaan ne kaikki mitä siinä tapahtui, Minkä se mutta mun se oli niin söpö, kun oikeasti Kirito otti siellä pyssypelissä sen miekan käteen, ja sitten mä tajus, että se tulee oikeasti voittaa, niin pelin kaikki pyssymiehet tällä vitun miekalla. No niin, en mä tiedä, ehkä sitä nykyään sitä pystyy pikkuhiljaa alkan katsomaan, tuommoistakin näkyy, kun vieläkin se vähän silti häiritti, että se jätkä mitäs 16, kun se nyt on ollut tyyliin, kun tämä kirjaosa on tehty se silloin. Muinoin. Ei sitä, sitä vissiä ole mitään varmaa faktaa, mutta se on vaan katsottu sillä, että tämä jätkä näyttää edelleen ihan sairaan nuoran. Aijaa, okei. Okay. No kuitenkin. Kohtuun nuori vissi on ollut silloin kuitenkin tehnyt ja se on jotenkin ihan vakavalla naamalla siellä miettinyt, Ei vitsi, tämä on siisteä juttu, minä ikinä keksinyt. Mä keksin pahikselle parhaani, missä on Dead <laughs> Se jotenkin ensimmäistäkin jaksaa katsotaan, koska niin olen käynyt, että voi ei. Voi voi. Sitä saa mitä tilaa. Itse menit katsomaan saa. Sielt, saohan sielt tulee, sieltä tulee. Siihenhän on kauttaisi. ihan totta kyllä, mutta no, on tämä tuotantoarvo toimitti taas, että tota, kakosjakso ainakin oli aivan sairaan siistiä. Että... Se oli kyllä. Ja no uusi jakso ei sitten ollut niin sairaan siistiä niin animaatioltaan. Ainakin mitä mä katson, niin näytti tosi guolityltä, että toivottavasti ne saa pidettyä sen jossain määrin järkevänä nyt. Oli se kuitenkin silleen, että se ajo asiansa, että se niin. ei derpan pahemman kerran. Ja mutta... olihan siinä taas jotain just semmoista, semmoista kohat, missä pitää mehustella, niin niillä oli sitten, näytti vähän paremmilta. Ja Kaji se biisi soi taustalla. Niin. Mut joo, tämä on automaattisesti parempi kausi kuin ykkönen, koska tässä on Sinon, joka, se on kyllä hahmo aivan äärettömän hyvä. Se on vaan, että mä toivon, että se ei kaadu sitten kanssa tähän käsikirjoitukseen hahmona, että tulee taas, täällä on tyttö, joka kiriton pitää vaan pelastaa tai jotain. Odotas vaan. Niin. Jotenkin mulla ei ole ihan hirveä iso luottamus siihen, mutta niin. se, että niin, nautetaan nyt niin kauan, kun se vielä ei tykkää kiritosta. Niin. Se on vähän tuntunut heittelevää, että kolmosjaksomisesta näkyy siellä oikeassa elämässä sitä sen taustatarinaa kerrottiin, niin se oli semmoista, että voi ei, nyt tämä kaikki toivo on menetetty, mutta sitten seuraavassa jaksossa se oli taas semmonen mielenkiintoisempi ja järkevämpi hahmo, mitä se kakkoseksosakin oli. Että sehän tosi hahmo itsekin mainitti, taisi olla just uusimmassa, että se tuntee, että se oikeassa maailmassa on ihan eri ihminen, kuin mitä se siinä pelissä on. Joo, tässä se kyllä näkyy sitten. Niin. Mä en tiedä, että miten hän se on, siinäkin kirjoittaisi miettinyt, että onko se just semmonen, että he, he nyt mä... mä Heitän tälle hahmolle tämmöisen dialogin, niin kaikki käsikirjoitusongelmat voi heittää silleen, että se sanoo, että se on ihan eri ihminen sitten pelissä. En mä usko, että se on oikeasti miettinyt mitään, mutta mm. se on tavallaan kyllä, saa vahva puoli myös, että se on hirveän semmoinen rehellinen, että se tekee vain ihan mitä niin kuin sattuu. Niin, ja että se on että se se hirveä, hirveä niin. Sausta saa just sitä, mitä se jo, sitä voi ket. Mutta no, ehkä mä nautin tästä enemmän kuin ensimmäistä kaavasta, kun nyt se on pikkuhiljaa voi hyväksyä, että se ei saa odottaa enempää kuin mitä <tosilta> sä, sä sitä, <tosilta> voisit luullakin saavasta. Mä oon kyllä nämä kaikki vuodet toivonut, että Petteri kattoi saon, koska sä saisi siitä niin ison auton. Mutta kun mä en yhtyy. sun Pakota ma Maartsuka revatsea, ma varmaan. Dis-open-asut. Mutta kun meillä olisi niitä hyviäkin piirrettei katsottavana. No ei sano sinänsä, niin huono, se oli viihdyttävä sarja, vaikka se joka jakso oli just niin, että voi ei taas tälleen, mutta kyllä se joka jakso silti kattoja, ei se ollut semmoinen, että nyt, nyt lähti droppaukseen. sen liittyen mä pläräilin tänään tosta tuota World Siellä oli possuli, pusu ja kurojuki suihkussa. Skannasin sieltä muutaman kuvan, kauhean helppo Skannata kuvinoista noista ranoveista, koska niissä on aina vaan viisi kuvaa. Se on helppo valita se ainoa hyvä niistä. Mm. Ensi numero on arvostelu. Mutta Sao, en. En kyl Enkä lue. Sä saat sen siellä lukea ne kaikki. Me, meillä on tosta toi toitoi toi, toi, toi version eka pokka. Siitäkin jo Olen hyvin iloinen, että sain nauttia nämä kaikki versiot Saosta. Onko <täly> tämä <täly> no, projektit saada muutkin vihaamaan Sao, vaikka mä viime aika puolustan sen kunniaa vielä? Voi Katso, ku, Aina pitää olla tyyppi kirjoittamassa jostain sarjasta, joka osaa niin edes artikuloida, että miksi se on huono. Koska se on tutustunut siihen niin kuin kaikkiin joka, joka tavalla ja kaikin päin. Ja, ja. Nyt kun mä oon Saoista kirjoittanut, mä oon joka kerta ottanut sen, että miksi se on hyvä. Koska kaikkien muiden näkökulma on se, että kaikki tietää, miksi se on huono. Mun mielestä se on tehtä. ihan hyvä näkökulma. Niin munkin mielestä. Että niin kun kaikkein tylsintä on se, että loul, tää on ihan paska, kaikki tietää, että on ihan paska, niin ei mun tarpeesi argumentoida, että miksi tää on paska. Joten yksi kautta kolme, lukematta paska. Voisao. Voi se on hirveä. symppissaari, se on kiva puolustaa internetissä. Joskus vähän vaikeaa kyllä. Niin se vähän on, no mä toivon, että tätä toimittaa jotakin siistiä kuitenkin lisää, että eh, Se ei, mä luotan siihen, että se ei ainakaan voi mennä huonommaksi siitä, että se, se ei varmana toimita vielä pahempaa kuin mitä siltä voisi ottaa. että se on vähän semmonen No nyt se on manattu Niin, nyt se on sitten ensi jaksoa semmonen, että voi hyvää Jumala, mitä teet on huu on vielä pari siisti jaksoa ja sen jälkeen se läsnä ihan täysin <laughs> siis kaikki on sun syytä no niin, se on hyvä Oottakö te tuota, siis ei tee, vaan onko Valtsu nähnyt uusinta jaksoa vielä siis? Saosta. Niin. Juu. Joo. Sehän oli jännä, miten ne nyt sitosi tähän aiempaan tarinaan taas lisää. Että... Se oli tosi hauska idea, mutta harmittain sen siihen Saon kaikkein tyhmimpään puoleen, eli niihin niinku väkisin pahiksiin, niin. jotka siellä Sword Art Online-pelissä oli mukana. Että se oli vähän tyhmää, mutta, mutta Death Gun on ihan sairaan siisti pahis. <laughs> No joo, se oli taas oli kuitenkin mielenkiintoisesti, että siinä oli tosi paljon niin kuin, semmoista suspensea siinä kohtauksessa, että kuumotteli, että kuka tämä jätkä nyt on. Se vaan, että ne paljasti sen vähän sille tyylisesti. Niin. Se oli ehkä kiva, jos se oli joka, joka oli hyvissä aiemmin, mutta... No joo, se on saa. Mm. Se on, sau. Se on sau. No sit voitais puhua Tokia Goalista. Tästä vissiin... Puhuttiinkin aiemmin, että Petteri ainakin ottaa Blu-rayta, koska voi hyvää Jumala sitä sensuroinnin määrää. Se <tuh> Tuntuu ja... Tuntuisi tosi tyhmältä katsoa sarjaa, jonka idea on veri ja suolen pätkät, jos verto ja suolen ei saa nähdä. Niin. Se on Minusta vähän. Mutta sä oot ehkä katsomassa sitä ylipäätään väärin, jos sä katso sitä veren ja suolen pätkien takia. Et niitä sä voit varmaan löytää internetistä. <tuh> se on mun mielestä aika hyvä se hahmotarina. No sitten mä voisin lukea vaan sen mangan, mutta kun mun pointti just oli se, että. Et... Olen yrittänyt katsoa vähän enemmän näitä airaavisarjoja ja, ja no tietenkään tämä nyt ei sitten tietenkään tuo sille hyvää, mutta toisaalta, no, tässä niin. Tässähän niin, että sä lopulta et koskaan katso sitä. Se menee sinne plan to watch-pinoon. Jep. Mutta mun mielestä se, se vaikka sitä onkin sitä sensuuria paljon, niin ne on kuitenkin ne kohat, jotka on oikeasti animoitunut, niin ne on niinku veetty jotenkin sille, että se ei ole ihan sensuuria, että se on just jotakin vääräväriä tai jotain tällaista, että ei se kuitenkaan sinänsä katselukokemusta niin paljon pilaa, että just semmoiset geneeriset verisuihkeet on pistetty mustaksi, mutta saakka niistä kovin paljon enempää, vaikka näin näkisit, että oho, siinä menee nyt punaista verta paljon, voi vitsi. Eikä sitä ole kuin 50 siitä kuvamateriaalista sensuroitu. <laughs> niin. Se oli aika hauska siinä, onko se toka vai kolmas jakso, missä oli vedetty negatiivivärit, käänteiset värit siihen kohtaukseen. Joo. Sitten ekaa kertaa, mitä mä muistan, niin fansubbaajat käänsivät ne värit takaisin, ja oli silleen, että noni. Se on kyllä ihan ovella oikeesti, että se voi kääntää sitten takaisin. Joo. Oli Underwaterilla aikoinaan se Strike Witches-jakso, missä ne oli piirtänyt itse senusronit poista ja jotain muuta käsittämätöntä, <laughs> mutta nyt se oli Strike Witches, se oli ehkä vähän eri tarkoituksen. Niin. Muoto Tokyo Goal on kyllä vähän häirinnyt, sitä, että se, se alkoi mielenkiintoisesti ja siinä on niin kuin, siisti premissi, mutta ei se mun mielestä ole mitään irti siitä kyllä tähän mennessä, että se tuntuu jotenkin ihan sairaan tökereltä kaikki ne, mitä siinä on tapahtunut, ne. se jotenkin se, että tota, noin, ne goalien maailma on jotenkin niin, kuin, niin irrallaan sitä ihmisten maailmasta, että se, kaikki niiden tekoiset ei tunnu olevan yhtään niin kuin normimaailman tieto uessakin, tieto tai mitään. Mikä on hassua, koska niistä kuiten puhutaan telkkarissa niin. ja näin edespäin. Mun tekis mieli sanoa, että no mutta se on Sao, mutta se ei niin. ole. Niin, mä just jotenkin rupesin miettimään, että äsken puhuttiin Sao, että tää vetää vähän jotenkin tämmöstä samantyylistä, että... Mystinen Harry Potter-maailma, jossa on Statute of Secretsin paittiin, ne syö ihmisiä. Niin. Mut Mut ei no. se ihan täysin epäonnistunut. Mun mielestä tää on vähän niin liikaakin pilkattu siitä ediky osapuolesta. Kyllähän se yrittää kertoa samalla myös tarinaa ja yrittää no esittää joo. sitä päähenkilöä ja sitä sen taistelua sen uuden elämänsä kanssa. Se, on se on vähän että vähä. välillä, välillä tuntuu unohtavaa. Se aina taistelu lähtee liian intensiiviseksi, niin se unohtaa ihan kokonaan, että mitä, mistä se sarja pitäisi kertoa. Ja sit no se on että nyt tapellaan. Ne pari jaksoa, mitä mä katsoin, niin siinä oli tehty ihan jänniä muutoksia sillä sovituksena, että oli, oli jotain kohtauksia, mitä alun perin ei ollut, ja sitten jotain asioita jätettiin myöhemmäksi, että esimerkiksi sitä kahvihommaa ei tullut siinä vaiheessa, kun se mangassa tuli, vaan ilmeisestikin vasta myöhemmin kahvihommaa on joo tullut kyllä, mutta se oli mun mielestä tosi höpö. Musta tuntui, että se mangaka on ollut vaan suuri kahvin ystävä ja se on halunnut puolustaa sitä viimeiseen asti. Että sille ei mun mielestä tuntunut olevan hirveästi Joo, se vähän vaikutti siltä. olisi tietysti ihan kiva, että niillä on joku, minkä ääressä ne voi rauhoittua ja nauttia jotain. Niin. No, siinä, se kuulostaa että se tosi japanilaisilta kun sitä miettii, että on joku, että, no se ihme, kun se ei ollut mutta kuitenkin se, että... Voi hörppiä jotain ja yrittää vähän rauhoittua. Oliko se, että se oli vaan se kahvi itsessä vai eikö niillä ollut jotakin semmoisia sokerikuutioita, joissa oli jotain epäilyttävää sisällä? Niissä oli jotain epäilyttävää, jota et halua tietää. Niin. Se, oli Joo. se ei ollut kahvi, että se oli vististä jotain, jotain epäilyttävää. Niin. Epäilyttävää Saijan uta hommelia. Mikä Saijan uutan TV-anime? Ai hitta, se olisi ja... mitään? Se olisi aika musta. <laughs> jep, se olisi kyllä jep. just, että niin kun, jos siitä olisi joku versio olemassa, niin kyllä siitä voisi OADn tehdä. Niin kuin näistä kaikista höpöistä tissisysteemeistä nykyään tehdään OAD-systeemejä. Niin kuin just tänään oli uutinen, että, että Prison Schoolissa tehdään anime. Ja, ja koska ne ei kertoneet, että millainen anime siitä tulee, vaan, vaan ihan vaan että anime. Niin se tietysti tarkoittaa, että joku... joku Hassu OAD-jakso jonkun mangan pokkarin mukana, ja siinä on sitten joku parhaat palat taas, taas tota niin siitä storista. ja Se on sit, kyllähän karmea, niin. no. <laughs> no niin. Ai hitto, jos tulisi tuosta Yamada-kunistakin oikealla niin ei eikä pelkkää OAD-härpellystä ehkä jos se myy miljardilevykettä, mm. se OAD. Niin. Se on jännä, kun sekin on kuitenkin semmonen, että yleensä noita OAD-härpäkkeitä tehdään semmoisista sarjasta, jotka ei ole tarpeeksi suosittuja, tai sitten semmoisista, joissa on ihan liikaa vertaja, tissejä ja suolenpätkiä ja, ja pyllyjä, että ne niin telkkari menisi ilman, että niitä sensuroidaan, niin kuin vaikka toi Toikisäksis, jota niiden TV-systeemien jälkeen on sitten niin aika tasaseen tahtiin oad vaan sovitettu. Se jopa joka toisen pokkarin kyljest tulee aina OAD tai jotain. Melko lailla vissiin. Mut mut onhan se kiva, että et telkkarinkin laitetaan verta ja suolenpätkiä. Se vaan, että sit pitää ottaa niitä bluukkariversioita. Tai katsoa toinen televisiolähetys samasta sarjasta. Mä itse tarkistin sen, niin se myöhemmin tuleva toisen kanavan lähetys on huomattavasti vähemmän sensuroitu, vaikka sekin edelleen on sensuroitu. Mutta se vaatse subi-versio, joka on olemassa, on se Funimation, joka käyttää sitä ekaa tel telkkarilähetystä pohjana, pohjanaan. Niin. Mm, onko siinä joku, onko siinä mitään järkeä, että kun webstreamataan jotain Japanin ulkopuolella, niin se pitää sitten sensuroida veret ja suolenpätkät pois. Vaikka ne sensuurit on ihan vaan sitä varten olemassa, että niinku TV-sensuuri kiertää asioita X ja y. Se on vissiin vaan se, kun ilmeisesti noi striimien levytysoikeudet... Tehdään niin kanavan kanssa tai sen ma raaka materiaali sitä streamia varten saadaan kanavilta, niin sitten kanavat lyö sen oma versionsa siihen aina. Tässä vaan Sille. tuli mieleen toi, toi psykopassin tää, tää että ne Japanis esittäneet sitä uusinta, uusinta jaksoa, koska siinä oli murha poliisisarjassa, Peristet Thought. Ja, ja Japanis just sattuu kanssa tapahtumaan murha ja sitähän ei siellä tapahdu ihan joka päivä tai siis keissihän oli, että niinku se oli kauhean nuori tämä murhaaja, ja se oli postannut sitten kuvia internettiinkin ja kaikkea tämmöistä, ja sitten sille tehtiin ihan niin kuin niinku School Daysin kanssa silloin, silloin Nice Boat, että koska sattui tapahtumaan murha uutisissa, niin, niin, niin sitten jaksoa ei esitettykään, mutta oliko se nyt sitten sillain niin, että Funimation, niin tota, kyllä striimasta nimenomaan sen saman jakson Joo, osikopassi. ne sanoo, että ne aikoo ensi viikolla julkaista sitten kaksi jaksoa tai jotain tällaista, että... Hmm. Jännä. Joo, tosiaan tuo Tokyo on vähän, että se... Tota noin, sekin on tosi tommonen, kun se ilmeisesti on tuon 12 jaksoa vaan, että sekin jää tosi pahasti keskeä ei no hahmot kyllä mun mielestä kerkeä kehittyä tuossa mitään tai... Juonikaan oikein, että se on taas vähän tommonen, että lukee Joo, on se mun mielestä visuaalisesti kohtalaisen onnistunut, paitsi se on vähän leviämässä käsiin. Mutta... No, mutta ainakin alussa se näytti tosi hyvältä. Ja... <härä> niin. <laughs> mutta toivottavasti jatkuu jotenkin järkevänä. Mutta se on just, että sinänsä tuo, että miten ne lähti, on tehnyt valintoja tuolle, että tämä on niinku tästäkin just puolet sarjasta mennyt, ja se on just semmoinen, että periaatteessa on niinku ihan alku lähtöpisteessä, ollaan vieläkin menossa, että ei ole esitelty kaikkia asioita, ja Bää ei ole saanut sitä maskia vielä, joka on siinä openingissa näkyy. Ja... Tälleen, niin. Ja tärkeimmässä sarjan kiivisuaalissa kanssa. Joo, niin. ehkä se ehtii kyllä saada sen TV-version aika varmaan. Mä jaksossa mutta... jopa. Mutta... Siitä oli hieno cosplay-tutoriaali netissä kiersi. että niinku tehdään, tehdään vetoketju ja sitten liimataan siihen tekohampait kiinni ja sitten laitetaan tämä ahkamaskiin kiinni. Sitten voit laittaa tän naamaa ja näyttää siltä, kun sulla olisi vetoketju hampaissa. Ollaanko kaikki kaneekikuneja ensi konissa? Mä melkein toivoisin näkeväni tästä hyvin, tehden kossin, koska se olisi aika siisti, Se olisi tosi persoonallisen näköinen. Se Mas maski on aika siisti näköinen. Joo, no ei siitä taas en enempää. Puhutaan varmaankin viimeisestä nyt, eli terrorin in Joka on nyt mikä sitä Shinichiro Watanabe, eli Cowboy Space ja Space Dandy. Space oh. Dandy <laughs> Miten, miten se on itse Watanaben rooli Spaces? Niin eikö se ole niin vaan valvova ohjaaja siinä tyyliin, että se ei niin käytännössä Spacedandissä tee mitään? Se on niin vaikea sanoa tommosista, kun se aina vähän riippuu. Siinä on se toinen jävä, joka on se varsinainen sarjan ohjaaja. Mikähän se sitten... Onko se Watanabe soitellut tutuille, että tulkaa tekemään jaksoja? No, se on mä oon ju just semmoisen käsityksen jo saanut, että se on niin Vatanabe on niinku semmonen keulakuva sille, että just silläkin saa hyvin länteen ja se on niinku kontaktit ollut siltä ja tälleen, että se ei kuitenkaan käytännössä sitä oikeesti ohjaushommaa vissi sitten niin paljon tehnyt siinä Onko tää vähän niinku tää ghost hound hommeli? Voi, olla, ghost hound Jos se oli Oshii isolla, vaikka tekiks se siihen mitä? Eipä tainnut tehdä, joo Ehkä se on ihan hyvä, ettei tehdä Ghost Hand on nimittäin ihan hyvä sarja. Niin justis. Mut no niin, sit tästä oikeasta aiheesta, eli terrorin tota resonansista Tääkin alko taas tälleen aika köyhästi mun mielestä, että se ei mun mielenkiintoa ainakaan onnistunut nappaamaan, vaikka siinäkin kaikki mehuustelin animaatiolla ensimmäisessä jaksossa. Ja, mut se on siitä, siitäkin taas hiljalleen lähtenyt paranemaan, että siinä vaiheessa kun tää poliisi sitä tuli niinku siihen mukaan, niin siitä, sit se on ollu mun mielestä aika mielenkiintoinen sarja. Et. Siinä on ehkä vähän derppejä kyllä ne mysteerit, ihan oikeastaan se miten se liittyy siihen oidipuksen tarinaan. No se, se on vähän taas semmoinen, että se on tota, noin ohjatus mm. silleen, että se vaikuttaa silleen, että se olisi siistiä, mutta sitten jos sitä niin se on eee, eee, eee. Yleensäkin tommoset, että hurp-durp tässä on arvoitus ja, ja kun selvitätte arvoituksen, niin saatte tietää missä pommi on, niin en mä koskaan tykänny arvottajastakaan Batmanissa. Onko sitä ihan verrannut? Ehkä se on. on se. Että... se. Siis kun aina tällainen, tällainen niin kuin skenaario, että, että arvuttelevat pahikset versus poliisi, joka ratkaisee arvotuksen, niin ne ei koskaan vaan niin kuin tunnu mitenkään loogisilta. Ja aina sinne tehdään joku semmoinen tosi hassu, looginen hyppäys. Ja yhtäkkiä se onkin ihan, ihan loogisen tuntusta kaikkien mielestä. Niin. En mä tiedä, muhu se on uponnut koskaan. Mä en sen pahemmin ole ajatellut niitä mysteerejä, mä olen vaan miettinyt, että nyt tapahtuu ja juttuja. Että se, sillä kannalla se on mun mielestä ihan hyvää ollut nuo mysteerit. Ja se on ihan hyvä, että siinä saatiin se poliisi jääpä. Mietitte, että eikö tässä ole mitään järkevää semmoista vastahahmoa tälle, tälle niin, valjakolle, mutta se on ihan hyvä jätkä ollut kyllä se vanha poliisi. Joo, se on mukko, se se ehdottomasti ratkoo. mun mielestä mielenkiintoisen hahmo tähän asti ollut varsinkin tuosta Terroristiparikossa tuo 12, eli tuo vaalienpihyuksen energisempi tyyppi, se on ihan sairaan ärsyttävä. <lopit -tämmöinen <lopit -tämmöinen> Moni muukin tuntuu olevan samaa mieltä Twitterin puolella, että se on jotenkin, sitä mukaan yritetty tehdä jotenkin tolleen söpöä ja tolleen, ei just kivaa ja energinen, mutta se on ihan kauhean teennäisen tuntoneen ja niin rasittava ihminen. No, mutta kun ne molemmat on Ashburgerita koeeläimiä. No se joo, mutta en juttu. mä tiedä, tarviiko sitä sitten silti käsikirjoittaa hahmoa silleen, että se niinku tuntuu vaan ärsyttävältä, kun se on ruudus, että hmm. se voisi jotenkin se sanoma saada muutenkin sitä läpi. Vaan, tässä nyt pitää enemmän näitä jaksoja tulee katsottua, niin mä vaan aloin miettiä, että oliko niin oikeasti ihan pakko käydä siellä kääntymässä. kun ei selkeästikään siellä sen jälkeen ole ollut. Edes en mäkään muista tuolla. No, se oli se, se syy, minkä takia ne tapas sen tytön, joka nyt sitten ei ole tässä koko muun sarjan aikana vielä mitään tehnyt, paitsi uusimais, uusimaisjaksossa, niin, niin kuin lopultakin alkaa ehkä lopulta niin kuin hengata yhdessä, niin että saadaan jonkun sortin ulkopuolista näkökulmahahmoa tähän poitsujen pläneeriin. Niin, siis joo, sitä ihan eka jaksoa alusta, vaikka ne siellä uima-altaalla. Kyllähän ne kävi koulussakin kävi koulussa niin, esittäytyvät siellä luokan sitä... edessä ja kaikkea. Ei, hyvä, ne, aina. mä oon nukkunut sen jakso. Ei, <laughs> se ei, se on ei ihan vaan se ollut koska... sun kauhean hyvä, että sä et sitä. tämmöinen suspension mm. of disbelief-juttu japanilaisessa että ei voi olla teenikäisiä hahmoja ilman, että ne käy koulussa. Ei ne vaan voi asua siellä asunnossa niin kuluttaen mystisiä rahoja ja rakennelle bombeja, koska se vaan rikkois, rikkois illuusion Joo. No, tässäkin on taas, että mä en tiedä, tekeekö ne tästä, tästäkin tuo split vaan vai mikä, kun tää on merkitty 19 jaksoksi, joka on taas semmoinen että ei ne millään voi kerätä tehdä tästä järkiä. Kyllä, ne tästä mun mielestä ehtii jotenkuin. että Tässä on kuitenkin aika semmonen simppeli mysteri. Se on lähinnä se, että mitä nämä, mistä nämä pojat on tullu ja miksi ne tekee tämmöstä. Sitten kun se on ratkaisu, niin ensin ei nyt hirveästi ole sitten mitään muuta. No mut on se vähän, että miten nopeasti saat ratkaistua sen. Niin kun... Siinä on kuitenkin niin paljon tullut kaikkia flashbackkejä sun muita, jotka on semmoisia, että tuntuu, ne olisi jakson juttuja, että sieltä isoakin salaliittoa kaiken näköisessä taustalla. Onhan tässä seitsemän jaksoa vielä. No on se aika vähän tuntuisesti on se vähän semmoinen hidas, että viime jaksossa nyt ei tapahtunut esimerkiksi ihan hirveästi mitään semmoista, joka olisi edistänyt jotain isompaa kuvaa. Niin. Paitsi se, että numero 12 esitti olevansa ihan kiva tyyppi sille tytölle, tai se niin kuin näyttäytyi kivana tyyppinä, vaikka se pommittaa sitten viattomia sivullisia muuta vaan koko ajan. Niin. Ja sitten alkaa sen kännykkän niin. lokaatiopohjalta. Totta, sen kanssa. kans. Meniks kukaan oikeasti halpaan, että kytät on oikeasti niinku round-appaamassa oikeet rakennusta, samalla kun jäbä istuu siellä tietokoneen ääressä? No ei, mutta kai se oli... No ehkä ei. Ihan jännä kuiten sillä lailla, että se NS-pommi ei tääl uusimmassa jaksossa ollutkaan niin konkreettinen pommi, vaan poliisin häpäisy somehommeli. Niin niin, joo, niin siinähän ensimmä, ensimmäisessä kyseessä uusimmassa jaksossa oli kans tai just bitcoineista ja tälle, että on se silleen niinku idealtaan tosi modernisti pystyi niinku... Ja Tor mainittiin jo Joo, niin oli. Joo, ja kaikki tämmöset. Et on, tämmöset on ainakin yrittänyt asiat. tässä tätä. Joo, no on se selkeästi niinku kauheen, että jos realistisesta animestä tykkää siinä mielessä, että niinku kuvataan kuvataan sillaista, että niin millaista on esimerkiksi karalla kotoa. Et, et, ei ole vain Tooru Honda, joka elää teltassa metsässä, vaan se on ihan oikeasti sillä että tyttö istuskelee siellä ja sitten tulee jotain, jotain epämääräisiä jäbi iskemään. Ja, ja se, että kun poliisit alauttaa kokouksen auditoriassa, niin eka asia on, että kops, kops, kops, kops, kuuluko mikki? Kuuleeko kaikki siellä takana? Ja sekin, että, että nämä fobbat siellä tekee, pitää näitä kokouksia, niin se luo sellaista realistista poliisiorganisaation kuvaa, eikä ole vaan se, että noni, nyt tämä superpoliisi, jolla on kaksi tyyppiä apunaan, niin ratkaisee yksin koko tämän keissi, niin, niin kuin jossain, en mä tiedä, Death Vaikka Joo. se nyt ratkaiseekin yksin aina sen niin. keissin, se vanha no niin, poliisi muuten, setä, mutta. Muutenkin sillä... kauhean, kauhean realistisesti kuvattu ja, ja etenkin ekas jaksossa mehusteltiin niin käsivarakameralla ja, ja tarkennusten blurrautumisella ja, ja sillä, että välillä ollaan joko, joko ylivalottuneita tai alivalottuneita tai kaikkea tämmöistä. Ja onhan se nyt pysynyt sillain, niin tosi siistin omanlaisenaan no. siitä lähtien. Siihen nähden se onkin vähän hassua, että sit siinä on niin paljon semmoista höpö-anime-dialogia ja se koko juoni on vähän semmoinen anime. Mm, no joo. Joo, no on kuitenkin noissa onnistunut tässä aika hyvin. Varsinkin nuo joko kannon musiikit, niin ainakin jotkut kohtaukset jäi mieleen silleen, että ne oli tosi hyvin sopii se musiikki siihen ja intensiivinen fiilis tuli sen takia. Mä, mä pääsin vasta uusimmassa jaksossa siihen, mutta siinä käytettiin kyllä tosi hyvin musiikki. Vihdoinkin, siinä ei paljon muita semmosia ei ollut siinä jakso, niin sen mä muistan. Jep. Lisäksi tämä on, tai siis tää ohjaus on jotenkin, Jotenkin tosi vahva, että niin kun kaikki asiat jätetään sillain lillumaan ja dialogia oikeasti ei ole yhtään. Että etenkin kun katsoo jotenkin muiden sarjojen kanssa, niin tämä on jotenkin tietyllä tavalla tosi epäanime anime. Että jos tykkää niin tämmöisistä, just niin kun, missä kaikkia ei tavata, vaan niin pitää tajuta lukea niitä vihjeitä, vihjeitä sieltä ruutujen välistä, niin, niin, niin. Se ei tämä niin... kauheasti tehdä. Eikä se ylipäänsäkin ole ollut Vatanabella, näissä just kaapo ja, ja Samplussa, että ne on ollut vähän semmoista sen tyylistä. En mä ainakaan muista, että niissäkään mitään hirveätä ekspositioita olisi ollut koko ajan. Hmm. Mut se, se on, osaa tehdä silleen, ohjata animea, eikä silleen, että sille, se ohjaa jotain niinkun... Miten se selittäisi? Ymmärrättäkö, jos mä sanon, että se ohjaa animea? Että se tietää, mitä kannat, animessa kannattaa tehdä Joo. ja mitä sillä kuvakerunalla pystyy tekemään. Että se on Semmosta, siinä mielessä kyllä tosi vahva. Semmoista jotakin vanhanaikaista animea. Et, et mun mielestä joskus 90-luvulla, vuosituhannen taitteessa tehtiin kauheasti semmoista animea, jos niin kuin kaikki hahmot tietää jotain, mutta siis katsojalle ei kerrota mitään ja mysteerejä mysteerien perään ja painokasta dialogia, jos niin välillä aina paljastuu katsojalle jotain ja just jotain tämmöstä eteeristä. Ja sitten siitä ollaan tultu, tultu niin poispäin. Siitä on tommonen. tullut sau. On. <laughs> on muun muassa saa. Matka on ollut pitkään vaivallut. Nyt saatin Saoan. Sao on ja Aalnuahi, johon vertaisinkin tuossa aikaisemmin. Et, et, onhan se, että ei tämmöistä kauheasti kauheasti tehdä ja siinä mielessä on kauhean kivaa, että tämmöistä tehdään kuitenkin. Joo, Tietysti se ehkä vähän mun mielestä tuntuu siltä, että mitä enemmän se on realistista dialogia ja niin sitä vähemmän ne tuntuu hahmoilta, ne hahmot ja sitä ehkä vähän etäisemmiksi. Ne jää katsojalle, joka on tottunut se, että animessa kaikki hahmot on vähän ylinäyteltyjä ja vähän ylivedettyjä ja karikatyyrimäisiä Siinä on se oma Tavallaan se on oma viehätyksensä, mutta tavallaan en mä pysty sanoa, että mä hirveästi tykkäsin terrorin kenestäkään hahmoista, että ne, tai että ne edes kiinnostaisi mua. Että siinä pitäisi tykätä siitä tarinasta ja kiinnostaa se mysteeri. Niin. Kyllä toi poliisi sitä mun mielestä. Se on just semmoinen, että se on siistiä, mutta ei sekään niin hahmona ole vielä auennut kovin paljon tuli tulisi mieleen vähän tällaiset pohjoismaiset dekkaripäähenkilöt, semmoiset no. vanha, vanha ukko, joka on joskus ollut siistiä, joka nyt kaivetaan uudestaan, tekee juttuja. Ja sitten silloin kuollut työpari, joka kaivelee sitä edelleen ja miettii sitä aina, kun uusia keissejä tekee. Ja sen takia se on kyrsiintynyt ja kyynistynyt ja näin edespäin. Mä en koskaan tiennyt, että on se, mitä mä aani kaipaan, mutta kyllä mä otan ihan mielelläni katon. Joo. No. Hmm. Jep, siinä alkaa olla vissiin. Vai onko teillä jotain sarjaa vielä, jota te haluatte mainita? Turuske katsoo Ehkä mä jossain välissä vielä aloitan. Ei sä ymmärrä sitä sun täytyy katsoa Haikyuu. <laughs> Okei, ja mä kato ensin Die Se <laughs> <laughs> Sä oot hirveä ihminen. Pitäskö jatkaa ei ymmärrä Daimidal Se oikeasti häiritsee niin paljon, että sillä on niin huono arvosana Malissa, koska se on oikeasti ihan hauskaasti käsikirjoitettu. Se on vaan, että Just tommonen ton tyylinen huumori, Ei vaan, niin porukka vaan antaa suoraan huono arvosana sen takia, että siinä on tommosta huumoria, mitä siinä nyt on. Kyllä mä se, ymmärrän. Onko se niin lajissaan kuitenkin hyvä no vai? Kyllä se mun mielestä on. Kyllä mä ymmärrän Daimidaaleria ja, ja meinaan katsoa kakkosjaksonkin vielä jossain vaiheessa. <laughs> Koska ne kylviinit on vaan niin, niin ne on Niin, ne on jotenkin tosi sympaattisia hahmoja. Sympaattiset pahikset on on si höpe-höpe-pahiksi. Se on just tälle, että tässä on mukaan sinänsä semmoinen kauhean vakava juoni, että hyökätään maapuolella, yrittää vallata, Mutta ei niillä ole just, että niillä ei mitään motiivia. Silloin ne vaan hyökkää muuten vaan, kun ne on pahiksi ja niin niiden pitää hyökätä. Eihän toi pitkä toi mangakaan ole, mihin toi perustuu, vai Ranobeko se oli. Ja, ja oman genrensä parodiaahan se, se loppujen lopuksi on. Kyllä. Mut jep, eipä siinä vissiin sitten muut. Aletaan lopettelemaan tähän näin. Hmm. Jeps, siinä. kun kävitte vieraana. Toisenkin Likist. kerran voi tulla. Noniin. Nähdään taas. Moro vastivi yeah, <laughs>